anteriorment al Dimoni de Masforrunyes. En un episodi el que no va passar res, el tiet Ferran i en Ramon peten la xerrada al bar, on curiosament es presenten amb Feliço i mossènquim demanant llet. Com que no queda, els indiquen que vagin al colmado de la cinta, a Sant Pau, on segur en trobaran, tot i ser ben avançada la nit. Bar d'en Ramon, 8 del matí. Bon dia de debatí! Ja ets dret! Però si no fa dues hores que vas marxar... I tu? Jo no dormo mai. Amb lo poc em deu quedar com partirà el temps dormint. Ja dormiré quan em fiquen a la casa. Ah, no recordava que eres un roquer i els roquers no dormen mai. Tu tenem n'enfots sempre del mort i del calveller. A veure si algun dia d'aquests et quedaràs amb un pan de nas. Però amb bones intentions, eh? Sense maldat, ja ho saps. Eh, parlant d'una altra cosa, es llegir l'independent de Masforronyès. Això venia entre d'altres coses, que et un res dels saqueig del dimoni. Pitxor, hi ha hagut una altra justament el colmado de la cinta. No fotem? No van anar ahir a la nit amb Feliç i amb mossèn Quim? A veure, deixa'm veure. Aquest matí, un altre fet sorprenent ha golpejat la fins ara tranquil·la zona de Masforrunyes. El colmado de la Cinta, conegut per tots els masforroniesos per vendre les bledes més gustoses del món i que ella mateixa cultiva des de fa anys, ha estat víctima d'un saqueig total durant les hores de la nit. A les 6 del matí, quan la Cinta disposava a obrir les portes del comerç, s'ha trobat que el magatzem totalment buit, sense cap de les existències que ha guardat per suportar les vendes de Nadal. Collons! I se'n sap res d'aquest parell? Res Res de res! Aquest matí sortit a prendre l'aire i he passat per davant de Can Feliço. I el cotxe hi era. I el mossèn, no sé, com que sempre té la rectoria tancada, no se sap. Ho anem a veure? Tancaràs el bar? Cony, total, si només estem tu i jo. Pocs minuts més tard, i després d'una passejada pels carrers de Sant Antoni, el tiet Ferran i en Ramon es plantaven davant la rectoria. Mousset, què hi és? Puta la, el dimoni! No m'anaparàs! Vostre senyor està a mi! Eh, doncs digui que obri la porta a eh? ell, ja! Ah, ha, ha, ha, ha! No, Sou vosaltres dos, veniu sols? L'un amb l'altre i l'altre amb eh. Què us vaig dir? Què us vaig dir? El dimoni! El dimoni està d'esborrulles! Ara, em sí que es calteràs, no ho sé, tranquil·litzis, què ha passat? El dimoni, fills meus! El dimoni em va mirar a la cara! A mi i en Feliço! Estem condemnats! Masforrulles està condemnada! Què ha vist mossèn Quim per quedar tan trasbalsat? Va ser testimoni, juntament amb en Feliço, dels saqueig perpetrat per, per l'home amb cara de porc del dia anterior? Així, doncs, és realment el dimoni qui golpeja amb actes vandàlics la tranquil·la Masforrulles? Per resoldre aquestes preguntes i moltes més, no us perdeu al proper episodi El dimoni de Masforrunyes.